«Діти, діти!» – казала мати вечором, коли ті йшли спати. «Що-то з вас буде?» І в її голосі та її очах вичувалося стільки до них любові, стільки великої неповторної матірної любові, що світ, навіть коли б його одним великим злом вважати, то задля однієї крапельки тієї любові варто жити, боліти і на глибокому схилі життя відійти у вічність. Велична благословенна любов матері. Кожний промінь сонця, дихання кожного листочка, кожний погляд закоханого дівочого ока, щирий порох звіряти, сміх і плач дитини і легіт небес – усе то з'єднано в одному теплому погляді матері. Будь благословенна. І здавалось усе гаразд, відколи Настя завагітніла, на хутір упав спокій. Та одного разу заходить до Матвія знахорець з панської часті. Це високий, тонкий, з рудуватою цапиною борідкою дядько, що дуже розтяжно, поволі, сильною місцевою вимовою говорить. Матвій саме полуднеє. «Доброго здоров'я вам, смачного!» – привітався знахорець. Стягнув з лоба кашкета, пітер кулаком рідкі вуса і стоїть біля порога, мовляв, не в час попав. – Дай здоровля, просимо і вас, – відповідає Матвій. – Спасибі, я вже пополуднав, – каже знахорець. – Та заходьте далі, сідайте, – озвалась і Настя, і запічка. Знахорець заходить, сідає на лаві, виймає кисета, крутить поволі цигарку. Матвій дивується, чого це він у таку пору прийшов? Щось, напевно, важливе. Матвій також знає, що знаходить цікавиться землею, і це ще збільшувало увагу господаря. «Що там у вас доброго?» – питає Матвій. «Та що доброго? Стара біда. Оце, о, знаєте, зайшов до мене один фактор, і каже, що десь там земля продається». Матвій підносить голову. «А де ж то є?» – питає. «Десь аж у Калущині», – каже знаходить. О, знов у кацапщині. Це ніби інше, ніби каже, земля там добра і дешева. Ет махнув Матвію рукою. Чого, ет? Воно то всякому за волоці віриняти не гаразд, але подивитись можна. Чи не поїхати б нам Матвію? Тобі видно по натурі ті поїздки. Ну, не постукаєш не відчинять. Діло, звісне, само до хати не прийде, а хто шукає – знаходить, каже знаходець. До розмови втручається Настя. Дайте йому вже чистий спокій з тими поїздками. Он діти, їсти не мають чого, а вам поїздки. Кидай своє, рідне, і прися під повітру лиху хто зна куди. Нікуди він не поїде. Матвій мовчить, знаходець каже. Саме і їздимо, щоб дітям було їсти. Чи не так кажу? Під лежачий камінь вода не тече. Матвій чухає потилицю. «Воно то кортить, звісно, але щось мені та кацапщина не погусту, щось там того. Не віриться воно мені, щоб там ліпше від Смоленщини. З цього й почалось. Знахорець пішов і поніс Матвії в спокій. А й справді, може б того. Думав-думав, а одного дня каже до Насті. «Спечи, мені, що на дорогу!» Настя розуміється в Лемент. «А ти зачекай з криком. Не для себе ж дбаю. Коли б більше варила головою, розуміла б. Розуміла б, розуміла б. Я вже по-твоєму стовп дурний, що нічого не тямить. Куди хочеш нас волокти? Де знайдеш краще місце на землі?» Тут і літочку, дивись, он яке. Тут і город, і садок, і свої люди, і могилки. А що там? Чужа-чужаниця. А де знов тих рублів набереш на ту дорогу? І туди гроші, і сюди гроші. Що ти їх на дорозі збираєш? Старий-старий, як на мене, на тих дітей злянься. Голі ж босі, жебро та не діти». Сором між люди показатися. Дивись, що вони в тебе мають, а ти витрачуєшся бозна на що. А тобі кажу, мов на вітер. Але скорше мене нараженою побачиш, аніж піду я в оту твою западену кацапщину. Ну-ну-ну, розпівалася, каже Матвій спокійно. І чим більше вона говорила, тим більше переконувався він, що їхати таки треба що землі шукати конечно, що за краще життя змагатися є його обов'язком. «Ах», – казав він, – «думаєш розкіш їздити? Не знаєш, що то людина намучиться, але треба. Жизня, чортова жизня мужича». А третього дня раненько Матвій все-таки знов почимчикував до Мизуча на станцію. Василь пішов на залужжя, що прийшла Катерина – Настя зісталась сама.